Jön a Mikulás. Bartóc Ilona meséje. Azon a télen korán leesett a hó. A nyuszi elgondolkodva ballagott az erdőszélen, a kopasz bokrok mentén, és éppen arra gondolt, hogy egy csöppet sem szereti a havat. A hó alól olyan nehéz kikapírgálni az ennivalót, Elbújni is alig-alig lehet, már pedig egy életében gyakran előfordul, hogy rejtőzködnie kell. A világos volt, a nyuszi gondolatai meg sötétek. Egyszer csak zajt hallott és megállt. Hegyezte a kis tapsifüleit. Mi ez a zaj? Valami pattog... Beleszibatolt a levegőbe, füstöt érzett. Hát egy kicsit bizony félt a nyuszi de kíváncsisága legyőzte a félelmet, és elindult arra felé, ahonnan az ajt hallotta. Egy vén tölgyfa alá ért, a tölgyfa alatt barna mackó szorgoskodott, tüzet rakott éppen, pattogtak a tűzre rakott száraz gajjak, vékony kis füstcsík szállt a magasba. <gül> J J J – Jó napot, Barna Mackó! – Köszönt a nyuszi. – Látom, tüzet raksz. Te – Te te, minek az a tűz? – Jó napot, nyuszi! – Hogy minek a tűz? – Ma este jön a Mikulás. Remélem ajándékot is hoz majd. – Lehet, hogy fázni fog a lába. – Gondoltam, hogy melegítse meg a tűznél, és ha már még az a tűz, főzök neki egy kis levest. De te mondj csak, nem adnál a Mikulás levesbe egy-két káposztalevélkét. Ó, hát szíves örömest, mondta anyuszi, hazaszaladok érte. Ugrott anyuszi, futott a káposztalevélért. Mire visszatért a töltsfa alá, fényesen égett a tűz, és barnamackó mellett mókus ugrándozott. Én én makocskát hoztam a Mikulás levesbe, kiáltotta, amikor meglátta a nyusit. Nagyon, nagyon, nagyon finom lesz ez a leves. Magam is úgy gondolom, mondta a nyuszi, és beledobta a káposzta leveleket is a csuporba, amelyen barnamackó a tűz fölé akasztott. – Szóljunk az őzikének is, Mókus ugrándozza az őzikéért. Mókus fürgén pattant, ugrott egyik ágról a másikra, és hamarosan vissza is tért őzikével. – Illatos füvecskét hoztam a Mikulás levesbe, – mondta őzike. – A kis róka még nincs itt. A kisróka semmit sem tud hozni a Mikulás leveshez. Morgott a nyuszi. Ne, ne, ne is hívjuk ide. Oh, de bizony ide hívjuk, mordult föl, barna Ide hívunk mindenkit az erdőből is, a mezőről is. Akár tudnak hozni valamit a Mikulás levesbe, akár nem. Meghívjuk a kisrókát, mezei kis kisfarkast kis badarat. – is csak rám, Nyuszi? Tudom én, hogy a Mikulás még a meleg levesnél is jobban szereti, ha együtt várunk rá itt a tűz körül. Nyuszi megbillentette a balfülét. Hát, – hát, Ahogy akarod, bárnamackó, te raktad a tűzet, te kavarod a levest, te hívd meg a vendégeket is. Az erdei apróságok hamarosan mind megérkeztek. Egérke búzát hozott a Mikulás levesbe, kismadár fenyőmagott, kis róka és kis farkas meg sok-sok szárazgalja gyűjtött, hogy minél fényesebben égjen a tűz. És a fényes tűz körül ülve, akkor este együtt várták a Mikulást.